Loptom u mikrofon. Loptom u mikrofon! A kako obično to biva kada prođe ponoć, nedeljom je na raspored, već uponeljak, nova sportska emisija Loptom u mikrofon, novo izdanje, čime ćemo se zapravo najviše baviti nogometom danas. Krećemo naravno s onime što ok rekao bi okupira ne samo sportsku nego i cijelokupnu javnost. Zadnjih par dana Hrvatska nogometna reprezentacija bori se za svjetsko prvenstvo u Rusi i nije dobro krenulo jer je prije par dana, odnosno u petak protiv Finaca na Rujevici, odigrala Hrvatska samo jedan jedan. Mandžukić je doveo Hrvatsku u odstvo da bi cijelu Rujevicu, ali cijelu Hrvatsku javnost šokirao Soiri golom u 90. minuti za veliki bod Finske i za probleme za Hrvatsku koji su rezultirali i otkazom izborniku Anti Čačiću koji je ekspresno na pustio rekao bi klub hrvatske reprezentacije a preko noći su se na glavni odgovorni u Savezu dogovorili da će na to mjesto sjesti Zlatko Dalić i u dva dana pokušati Hrvatsku protiv Ukrajine sutra u Kijevu odvesti barem u dodatne kvalifikacije jer prvo mjesto je zapravo ajmo reći izgubljeno, budući da Island ima dva boda više ući zadnje kola i domaći sa Kosovo gdje ne bi trebao kiksati, a mi ćemo čuti što su Zlatko Dalić i doma vida rekli prije sutrašnje utakmice u Kijevu. Nije lako sigurno, ali Takve su bile okolnosti, takva je bila situacija. Nije bilo vremena za nekakve treninge, za nekakve velike analize. Ja pokušavam cijeli dan i danas i sutra ću pokušati kroz razgovor s igračima naći najbolje rješenje, najbolju opciju, razbuti ih, dati imenom samopouzdanje, jednu vjeru. Mi što moramo odinati uteknicu s karakterom, odgovornošću, ali ono što je najvažnije moramo pokazati, kvalitet koji ova organizacija ima i ovi igrači. Prozović nije s nama u kadru, on je on se vratio u svoj klub da tamo se opravi što prije. E, Mandžukić je tu, Lovren je tu, vidjet ćemo kako je s njima situacija. Nadam se da će u biti zdraviji i spremni i da će biti u ekipi. Sigurno da se radi o jednoj jako kvalitetnoj ekipi koja se diže iz utakmice u utakmicu. Ja ih jako dobro poznajem, nema tu puno mudrovanja, dva najbolja igrača su im na krilima. Mislim da mi imamo problem, u samim svojim glavama i ako mi budemo bili pravi i budemo zaboravili sve što je bilo i koncentrirali se na ovu utakmicu, igrali onako kako izbornik nam postavi ciljeve, da se tu pita nas. A domago ga je vidjeti, društvo će morati biti pravi ukoliko žele vidjeti svjetsko prvenstvo u Rusiji, jer rekao sam, dakle, prvo mjesto je gotovo izgubljeno, drugo mjesto je također pod upitnikom budući da hrvatskoj u Kijevu igra samo pobjeda odnosno i remi, ali onda se tu pita nešto i ostale ekipe, budući dan se Slovačka pobijedila Maltu, tako da smo trenutno najloši drugoplasirani što znači da ne možemo otići ni u dodatne kvalifikacije, pa ukoliko hoćemo vidite dodatne kvalifikacije a ne pobijedimo u Kijevu, onda moramo odigrati nerješeno, ali da to bude s više golova od utakmice između Irske i Velsa. Dakle, prilično komplicirano i nešto što nije u našim rukama, tako da sutra Hrvatska od 20 sati i 45 minuta u Kijevu mora loviti pobjedu. A pobjedu su na stazu sezone ulovili košarkaši Škrljeva koji su novu sezonu premier lige otvorili pobjedom protiv zagrebačke Hermes analitike sa 70-59 na krilima sjajnog Davora Konjevića koji je ubacio 16 poena. Škrljevo nema puno vremena za odmor jer već u petak u drugom kolu od 18 sati gostuje kod Šibenika. Svoju sezonu započeli su i vaterpolisti Primorja u tri glavi Jadranskoj ligi u prvome kolu, nakon 30 učekali Splitski Pošk i poraženi su sa 9-7, čime se zapravo ostvarilo on, on neke najave koje su dakle, rezult... nekako pretpostavljale da bi se Primorjove ove sezone moralo i da će se grčevito boriti za opstanak u toj regionalnoj ligi, budući da je Pošk, ajmo reći, jedan od najslabijih momčadi u toj ligi od 12 momčadi, nisu uspili na domaćem terenu slaviti protiv njih, tako da očekuje teška sezona izabranike Igora Hinića. U drugom kolu kolu će gostovati kod Budve. Potest jedna. Ali je malo ljepših vijesti za potez jedna. Pripada se, odnosno vrinu se hrvatski gimnastičar Tin Srbić, koji na svjetskom prvenstvu montralo svoju naslo prvaka na preći, što je najveći uspjeh u povijesti hrvatske gimnastike.